Aldaketa initzek argi ditu konfinamendu unek, ondakinen bilketa, biztanena langilean euneko berrogeita marrarekin sekurtatzen du elkargoak. Horregaitik ere oroitarazten du, birzik lagariak ezituztela gehiago biltzen eta etxean atxikitzea eskatzen dutela. Pausak euntamalau etorkin laguntzenetu gara iuntan, gune berri bat ireki dute, hogeita lau emazte eta haurrentzat, babes neurriak errespetatzeko gisan. Bestalde, COVID-e meretziaria egiteko egitura dezberdinak aipatu ditu kargoak, izan duen implikazioa, donibane garazi mauleta donapaleukoan, kultura arloan ondoko urtean, berriz programatzean gaiatzen da, apirilean ezestatu dituzten ikusgarri edota eskaintza kulturalak bestenaz diruz, bere gain hartuko dituela, adirazidu johene etxe garaik. Laguntza ekonomikoa eta logistikoa enpresati piensatere azpimaratu du, eta bestalde, bai pesten kasuan, frantxez gobernuaren Posizioa ikusita dudako, razaldu da, bere ustez ez tira auspatzen ahalko, uda untan behintzat, hausapesak azpimarratu baitu, indar afektibo berezibat duten festak esintzirela ezestatu, udan espada, udazkenean egiten ahalko lita izkela esperodu.